Egunon, eguzki urteaga? Egunon. Liburu berri batekin, zatoz gure gana, orain gontan, La Politeki delo jema OPEI BASK. Bizitegi buruzko liburu bat, aktualitate beroan dugun e, gai gainera bizitegiena, etxe bizitzena. Eta, kasu honetan, lagmaten argitaletxearekin, e, ater liburua biblia ta, eta bi garen urte honetan asteko lemizi liburu honen zer eta pentatzen dut dela, azken finean e, nahi izan duzula argazki bat, diagnostika bat egin zertan den e, gaur egun iparosklerian etxe bizaren e, egoera, e, zein dagoera? Abia puntua da etxe gaia e, aktualitatearen erdian daula eta benetan bai autetxien eta bai herritarren kezka nagusietariko bat e, bilakatu dela. Horrek e, hainbat e, arrazu ditu horietariko bat da Ipar Euskal Herriak azken amarrurteetan biztanleriaren azkunde nabarmen bat ezagutu duela, eguneko bederatzi kakotxeiko baita horrek esan idu urtero irumila pertsona gehiago bizi direla Ipar Euskal Herrian. Horri gehitzen badiogu e, eraikuntza kopurua mugatua dela, eta ez duela aukerarik eskaintzen absorbitzeko biztanleri gehiarri hori, eta horrekin batera, kontutan izan behar da ere, etxe bizizta sekundariok ere pisoa undi dutela bereziki kostaldean, ba e, biherritze edo tornibaren loitzunen 42 eta 45a suposatzen baitute. Eta gero badaude beste faktore batzuk, ba, e, azken bolaran ikusi direnak e, alde batetik e, Airbnb bezalako plataformak ezagutu duten azkundea eta horrek ondorio gisa eduki du urte osorako e, dedikatuta zeuden e, alokairurako etxebizitzak murrizten ari direla eta etxebizitza turistikoen azkundea ezagutzen dugula eta beste aldetik ba pandemiaren ondorioz tele lanak eraginduela ba, Parisen edo bordalen e, lan egiten jarraitzen duten hainbat pertsonak posibilitatea dutela ba, tele lanari esker Ipar Euskal Herrian bizitzeko zergartatzen da pertsona hoiek dauzkaten soldatak, patrimonioak eta errentak altuagoak dira eta orduan kapazitatea undiagoa dute Ipar Euskal Herrian etxe bizitzak erosteko. Horrek du adibidez presioen emendatzea bideratu, albideratu kasontan pandemiaren e, gai honek batez ere? Zer Hainitza ipatu da azken bihurtetan, presuek ikaragarri, godirean, ikaragarri, uneko barroa inguru faktore guztioen batuketak eragiten du bazken finean e, tensioa dagola Ipar Euskal Herriko etxe bizitzaren e, merkatua eta horren ondorioa da alde batetik etxe bizitzaren eskazia dagola eta beste aldetik etxe bizitzaren prezioak askunde nabarmena ezagutu dutela eta horrek eragiten du ba, geroz eta sektore zabalagoek zailtasunak dituztela etxe bizitzaren duin batera iristea. Hori berezekie egia da e, gazteen kasuan, prekarioen kasuan e, adineko pertsonen sektore batzuketan ere bai, eta ikusten da benetako arazoa dituzela, baina ikusten da ere klase ertainak gerozeta geho zailtasuna dituela, hori berezekin abaria da e, kostaldean, non prezioak diren eta non klase ertainako sektore ere zailtasun gerozeta umdiagoa dituzten etxe bizzta bat aurkitzeko. Erraiten da ere lurraldeo erakargarri dela, e, batez ere frantziaeko hainbat lurraldeetatek egiten diren familia initz, e, hemen gure eskualdeontara itxasoa mendia urbilituglako Erakarpen indar horrek ere bada eh bat Bai, argi dagona da, Ipar Euskal Herriak baditu, erakargarriak egiten dituen, hainbat faktorea izan daila, bizikalitatea izan daila, bertako nortasun propioa izan daila, askunde ekonomikoa berezeki e, zerbitzuen e, sektorean. Eta horrek eragiten du, geroz eta biztanle gehiago etortzen direla Iparra Euskal Herriera bizitzera. Lehen hain bat dudot, urtero, irumila pertsona, baino gehiago etortzen dira, e, modu gehigarrian Iparra Euskal Herriera bizitzera. Eta horrez gain, ez dira, e, iparralde osoan, E, kokatzen, baizik eta bereziki oso tentsionatuta dauden herrietan e, eta hirietan kokatzen dira kostaldean direna gehientsuenak. Beraz, horrek azken finean areagotu egiten du egoera hori. Noiz izan da kontzientzia hartzea egoerau larria zela dela, noiz izan da zublasmaturte se politika martxan jarri dira egoena honi egoerau iraultzeko eta beste politikakzuk egiteko. Abertzaletasun modernua sortzen delarik mila batziun da iruroi garen amarkadan, enbatarekin, jada ikusten da momentua hartzalea asten dela gai hori mai gainean jartzen. E, gero, iruritamarraren amarkadan ere, izan ziren mobilizazioak, e, turistifikazio masiboaren aurka eta espekulazioa imobiliarioaren aurka, eta besteak beste, iparretarrak bezalako erakunde batek ahin bat ekintza burutu zituen. Baina gero, gizarte mailan eta utertsian mailan benetako kontzientzia hartzea milagatzion talarroi eta mairuan egiten da, momentu horretan Euskal Herria, Binyata, Amar eh, prospektiba lana plazaratzen da non eh, diagnostiko oso zehatz bat egiten dan, bestak beste etxe bizitzaren egoerari dagokionez. Eta hor bai herritarrek eta bai autertsie kontzientzia hartzen dute, hor hemen badagola realitate propio bat eta horri erantzun politiko bat eman bertzaioela. Horri erantzunez, ikusiko da nola lurralde proiektuak osatuko diren. Lehenengo lurralde antolaketa eta garapen eskema, milagatzen da lehorita mazazpian, eta amarrute berantago, Euskaldarria 20. hogei. Eta horrek, negoziak eta prozesu baten e, ostean, e, ondorio gisaugangu du lurralde kontratuak sinatuko direla. hitzarmen e, berezia, 20. bat eta 20. artean eta gero lurralde kontratuak, 20. zazpitik, 20. mairura lehena, 20. maostetik, eta 20. hogeira e, ostean. Eta kontratu hoiez yes, aparte, kotutan izanik dirustatuak direla, eta ekintza konkretuak suposatzen dituztela, Ipar Euskal Herria horren nintuko da inbatresnetaz. Eh, ODAP, eh, Urbanismo Agenzia da bat, eta bestea ÖPF. PFF. Alere, em, ikusten da, naiz da, tresna guztiauek martxan jarri diren, kontzientzia hartze bat izan den, lurralde kontratu ezberdinak eginak izan diren, alere, ikusi da, non nahi, Eraiki direla etxe bizitzak, batez ere lapurdiko kosta, entrekosta hortan, non nahi. Horrek zerra nahi du, erriko etxek, kasontan hausapeseek, haute e, txiek, ez, ez dutela kontzientziarik hartu, ez dutela tresnarik izan, utzi dutela egiten. Orduan, luzaroan, etxe politikaren eskumenak batez ere estatuarenak izan dira. Baina e, dezentralizazio legeak e, aurrera ereman zirenetik batez ere migratzen du da e, landa, Horri ikusten da geoz eta eskumen gehiago transferitu direla lurralde kolektibitateetara eta berezeki udaletara eta mankomunitateetara. Ordan egia da luzaroan e, udalek eta alkateek ez dutela benetako neuri e, ba, gogorrik e, hartu besteak beste bereien hautesleak zirelako eta orduan eraikuntza permiso bat ematen ez baduzu edo ez baduzu onartzen e, landa lur bat lurralde edo lur konstruktibele batean milakatzea ba horrek kostu elektoral bat ukan dezakelako eta horrezgain ustetut hainbat e, alkatek ez utzutela benetan kontzientzia hartu ja. zer nolako e, egoeraren aurrean urkitzen ginen hor e, azkenbolaran dagoen berritasuna da ba Badagola kontzientzio hartze bat ez bakar hautetxena baita herritarrena ere eta horren adierazgarria da badibidez aroaren hogiean izan zen mobilizazio jendetsua baiianoko okarritan non zortzi mila pertsona batu ziren oso sensibilitate eta sektore diferenteetakoak Esigituz, ba administrazio publikoak bere ardurak hartu dizan eta horri erantzunez, ba preseski Euskal karguak adibidez erabaki du konpentsazio neurri hartzea. Justuki konpentsazio neurri hortera sartua itzi nahi gorkizuk galdetu eh herritarrek kontzientzia hartu dutela diozu tasuri liburuan ere, madera alako kontzientzia hartze bat e, adibidez, tresna horietan eta a, a, abiatzen den e, politika berri horren da, etxeen bizitegien eraikuntzak konzentratu behar direla iri guneetan, erdik aldetan, ez egin edozein tokitan. Zure ustez, eta gure kulturari kasu eginez eta oituri kasu eginez, posible da, jendea, prez da egiteko, kasuntan, ego alda bezala, irietan konzentratu eta landa ere utzi? Hor, benetako debate bat da, eta horrek sopuzatzen du, kulturari eta historiari ere referentzia egitea, oraindik dik, Gaur egun Ipar Euskal Herrian nagusi den eredua modeloa da etxe bizitza indibiduala, ba, bere jardinarekin eta e, bere lurrarekin, ez? E, Argidena da modelo horren sostengarritasunak ere mugak dituela, besteak beste, ba horrek esan nahi delako, ba, laborantzari dedikatzen saion lurren kopurua murrizten ari dela eta gero uzta geiago eraikitzen ari dela. Zer gertatzen da? Geroz eta gehiago eraiki, geroz eta e, biztanle gehiago bertan bizitzeko posibilitate dauka eta geroz eta biztan hau etortzen da onera bizitzera. Beraz, hori da bizkat zirkulo bizioso bat eta hortik ateratzea ere komeni da. Zuka aipatzen duzun, e, realitatea da, alden neurrian, saiatu behar dela, etxe bizitza konzentratzen eh, lur zoru e, gutxiago erabilia lizateko. Hori kostaldean eta bereziki irietan... E, ezinbesteko, beharra da, lurzoreu disponible gutxi dagolako. Eta prezeski, lur disponible gutxi izateak eragiten du, prezioak asko onditu egiten direla. Lurra garestia baldin bada, gainean ereikitzen diren etxe naita nahi ez garestiak izango dira. Eta horrek, azken finan, eragiten duena da, bain bat sektorek zailtasuna dituztela. Horren ondorioa zein da, geroz eta biztanleriaren sektore egiago, ba, lapur di bartene kaldera, edo batzutan, basen alfarroa, edo siberoraino hamar direla. eta len, E, batez ere kostaldean ikusten ziren fenomeno espekulatibak orain geroztak jau ikusten ari gara e, ere gertatzen ari girela Bizitegi sozialetaz ere mintzak aitezen zen eta hori ere da arazo handi bat ezerru legeari bidez eta eraikuntza ikuntze guztien uneko goi, umreko goi sozialak egin behar dira maile hortatik bizitik apaldira iri gehienetan, hor behar dut uste, bizitik gehiago egin iristeko muga hortara, egin hortara, beraz horrek ere berak ere e, gehiago eta gehiago ere behartzen du. Hor bada kontra esan bat? Horreik onsten da, udales berdineak ez dutela jarrera berdina etxe bizitza soziale daukionez. Bailona bezalako hiri batek, etxe bizitza soziale Sozialak eraiki ditu eta euneko goita bostaren langa hori gainditu egin du. Horren ondorioa zein izan da, 6 ba, urtean baionako biztanleria pasatu dela berroita bost milatik, berroita maika milara, alegia 6 mila pertsona gehiago bizi bizitzera etorri dira Bayonara. Aldiz, tonioaren loitzunek edota e, miarritzek oso jarrera diferentea dituzte, an biztanleria apenas hasi da, baina horrek ze izanidu etxebizitza sozialen kopurua ere murrizzagoa dela eta kasoeskotan udal horietan alkatek nahiago dute SRU legeak aurre ikusten dituen e, isunak ordaintzea, ez eta etxebizitza sozial gehiago e, eraiki, besteak beste bereien hauteslegoaren zati batek horiskatzen dielako ere bai eta hori errealitate bat da. Pasaden larun batean Euskal Elkargoko zuko bilkureak onartu zuen e, kompentsazio arau berritu bat, paueka ausetegia badakigu, beraz, suspentsioan utzi zuela aitzineko proposamena. E, zure ustez, e, kompentsazio arau hau aitzinatuko da, e, lege babes guztiarekin, e, babes juridiko guztiarekin? Goratu da aurreko e, kompentsazio legea onartu zelarik, aintzat hartu zen, besteak beste, Parixen edo bordalen e, hartu ziren e, neurriak oso antzekoak dira e, Parixen eta bordalen e, tribunalekon hartu egin dituzte, aldiz ba, Iparra Euskal Herriari da okionez ba, e, paueko hauzitegiak e, provisionalki behintzat suspenditu egin ditu, bi argudion nagusi erabiliz, alde batetik konsideratuz desproportzionatu zela besteak beste oso denbora gutxi usten zitzaielako bazken finean e, e, jabei e, aurre e, egin eta gero, konsideratzen zelako, ba eskatzen zena zen pertsona batek nahi bazuen bere etxe bizitza alokairu turistikoan jarri urtean eunda e, eun hogei egu baino gehiago, ba obligatzen zion, ba, tamaina bereko eta hiri iriberean ba, beste etxe bizitza bat edo lokal bat alokairuen jartzea urte osorako. Eta hori oso zaila zen neurrian, tribunala consideratu du e, geiegizkoa zela, ez? Orduan, hori aintzatartuta, Euskal Elkargoak e, itxaron gabe estatuauzitegiak ze ebazpen definitibo hartuko duen, urte batzu pasatzeko dira, ilabete batzuk gutxienez, erabaki du jarraian beste neurri bat e, hartzea aintzatartuta paueko e, tribunalak zernoko kritikak e, egin zituen lehen neurriaren e, arabera. Eta horrekin espero dena da saiestea tribunalen e, ba uztopori. Neurri hori eraginkorra izango da, e, um, larri aldi egoera honi buru egiteko, hau da neurria? Neurri bat da, baina ikusi da adibidez e, bordale bezalako hiri batean eraginkorra izan dela. Bordalek bi urtean lortu du e, turismora dedikatutako etxe kopurua erdira jestea horrek demostratzen du, praktikan, horrelako neurri batek funtzionatzen duela. Ikusi beharko da, eh, onartu den neurri berriak, ia, erain bera izango duen, kontutan izanek, ba neurri batzuk zertxo bai lehunduko dituela. Bongi, ba, da eguzki urtegin azken liburua a biziteki politikei para euskal herria, la politikologioma OPI bask, Emilia Azker, ez da bat arte. berdin.